Aquí comença La Fleca, de Ràdio RSK. Un programa conduït per en Joan Pera. Un programa especial, un programa diferent, perquè és el teu. Perquè en aquests temps i en este barri, luchar per la supervivència és el pan nostre de cada dia. Más que en ninguna otra época de la historia, la humanidad se halla ante una encrucijada. De los dos caminos a tomar, uno conduce al desaliento y a la desesperanza más absoluta, y el otro camino a la total extinción. Roguemos al cielo sabiduría para elegir lo que más nos conviene. No inspira mis palabras la futilidad, dicho sea de paso, sino un frenético convencimiento en el absurdo irremediable de la existencia, que podría fácilmente parecer pesimismo. No se trata de eso, se trata sencillamente de una santa preocupación ante el trance por el que atraviesa el hombre moderno, que de aquí definido el hombre moderno, como toda persona nacida después del edicto de Nietzsche, Dios ha muerto y antes de Justin Bieber. Tal trance puede anunciarse de una manera o de otra, si bien ciertos filósofos del lenguaje prefieren reducirla a una ecuación matemática fácil no ya de resolver, sino de llevar en la cartera. Planteado en su forma más sencilla, el problema es, ¿cómo es posible que tenga sentido un mundo finito que viene determinado por las medidas de mi cintura y cuello? Esta cuestión se hace partic particularmente ardua cuando vemos que la ciencia nos ha burlado. Cierto, ha vencido muchas enfermedades, ha roto el código genético, hasta ha enviado seres humanos a la luna. Pero si metemos en una habitación a tres banqueros junto a un presidente de gobierno, aunque se diga que es un presidente de gobierno de izquierdas, todos sabemos qué pasará. Porque los problemas auténticos no cambian. A fin de cuentas, ¿podemos escrutar el alma humana a través de un microscopio? ¡Tal vez! Pero en todo caso será ineludible emplear uno de esos que son muy caros y tienen dos oculares. Sabemos que la computadora más avanzada del mundo no tiene un cerebro tan complejo como el de una hormiga. Cierto, lo mismo podríamos decir de la mayoría de nuestros familiares, pero no hemos de soportarlos más que en las bodas o las grandes ocasiones. En todo momento dependemos de la ciencia. Si noto un dolor en el pecho, he de hacerme una radiografía. Pero, ¿y si la radiación de los rayos X me crea un problema mayor? Bien, supongamos que me tienen que operar. Y supongamos que mientras me dan oxígeno, a un interno se le ocurre encender un cigarrillo. La próxima cosa que ocurriría es que yo saldría proyectado en pijama sobre el Lerón City. ¿Para eso sirve la ciencia? Cierto, la ciencia nos ha enseñado cómo pasteurizar el queso, lo cual puede ser divertido en compañía femenina, también es cierto. Pero, ¿y qué pasa con la bomba H? ¿Habéis visto alguna vez lo que ocurre cuando una de esas cosas se cae al suelo accidentalmente? ¿Y dónde queda la ciencia cuando uno se interroga sobre los enigmas eternos? ¿Cómo se originó el cosmos? ¿Lleva en danza mucho tiempo? ¿No? ¿Se formó la materia con una explosión o por la palabra de Dios? Y de ser este último el caso, ¿por qué no puso Dios manos a la obra un par de semanas antes, cuando el clima era más templado? ¿Qué queremos dar a entender exactamente al decir el ser humano es moral? A todas luces no se trata de un piropo. También la religión se ha olvidado de nosotros, por desgracia. Miguel de Unamuno escribe gozosamente sobre la eterna persistencia del conocimiento. Pero no es esto proeza fácil, sobre todo cuando se escucha a Salvador Cardús. Pienso con frecuencia en lo cómoda que debía de ser la vida para el hombre primitivo, gracias a su fe ciega en un creador todopoderoso y benevolente que velaba por sus criaturas. Imaginad su desilusión al ver cómo, tras un desahucio, el banco se queda con el piso y encima tiene que seguir pagando la hipoteca. El hombre contemporáneo carece de esa paz interior, desde luego. Se descubre sumido en plena crisis de fe. Se halla, como decimos elegantemente, alienado. Ha visto los desastres de la guerra. Ha padecido las catástrofes naturales. Ha confiado en las promesas de Rodríguez Zapatero. Mi buen amigo Jordi Navarro solía referirse a la aleatoriedad del cosmos. Estaba convencido de que todo en la existencia ocurría por azar, con la posible excepción de su desayuno, el cual atribuía con toda certeza a una iniciativa de su madre. El conflicto radica en que nuestros líderes no nos han preparado para una sociedad mecanizada. Lamentablemente nuestros políticos o son incompetentes o son corruptos, y a veces las dos cosas en el mismo día. El gobierno permanece insensible ante las necesidades de los precarios. Después de las cinco, es rarísimo que nuestro hombre en el Congreso de Diputados se ponga al teléfono. Y no pretendo negar que la democracia siga siendo la mejor de las formas de gobierno. Las democracias, al menos, defienden la libertad individual. Ningún ciudadano puede, injustificadamente, ser torturado, encarcelado o forzado a presenciar ciertos programas de Telecinco. De acuerdo con el totalitarismo, por el simple hecho de ser sorprendida silbando una persona, puede verse condenada a 30 años de trabajos forzados. Y si a los 15 años no ha dejado de silbar, es pasada por las armas. A esa manifestación brutal de fascismo hay que unir su homóloga, el terrorismo. En ninguna otra época de la historia ha sido tan aguda en el hombre la prevención a dar un paseo en coche por temor a que explote. La violencia engendra violencia y los pronósticos coinciden en afirmar que hacia el 2020 el secuestro será la fórmula imperante de relación social. El exceso de población será causa de que el problema más sencillo tenga consecuencias gravísimas. Las cifras indican que hay ya en el planeta mucha más gente de la que se precisa hasta para la mudanza más pesada. Si no se pone freno a la natalidad, hacia el año 2050 ya no quedará espacio libre para tomarse una cerveza en la terraza de un bar a no ser que se monten las mesas encima de desconocidos, quienes además tendrán que permanecer inmóviles mientras bebemos. La energía tendrá que racionarse, naturalmente, y cada coche no tendrá derecho a gasolina más que para retroceder unos centímetros. En vez de hacer frente a estos desafíos, nos dejamos arrastrar por pasatiempos tales como la droga y el sexo, Vivimos en una sociedad demasiado tolerante. Nunca la pornografía había había llegado a extremos tan desenfrenados. ¿Y esas películas porno están tan poco iluminadas? No tenemos objetivos claros. Nunca hemos aprendido a amar. Nos faltan líderes y programas coherentes. Carecemos de un eje espiritual. Vamos a la deriva en el cosmos. Y nos atormentamos mutuamente con una violencia que nace de nuestra frustración y de nuestro dolor. Por suerte no hemos perdido del todo el sentido de la proporción. Resumiendo, resulta claro que el futuro ofrece grandes oportunidades, pero puede ocultar también peligrosas trampas. Así que todo el truco estará en esquivar las trampas, aprovechar las oportunidades y tratar de estar en casa antes de las 6 de la tarde. Senyores i senyors, benvinguts a La Fleca. Vaja, havia d'entrar a una cançó i no ha entrat. Eh, doncs bé, benvinguts a La Fleca igualment. Um, avui tenim un programa força, força especial, jo estic molt, molt excitat. Eh, avui els nostres ràdio i euro i els que ens segueixen per les xarxes socials, per Twitter o pel Facebook ja sabran que gaudirem aquest vespre d'un concert eh, per l'autogestió de Ràdio RSK amb Calèndula i Escatassunt. En parlarem més endavant, que tindrem de convidats membres d'aquesta ràdio que és eh, Ràdio RSK. Ens podeu escoltar al 107.ufm o a través del 3 www.radiork.info eh, arreu del món per internet. Doncs bé, com havia d'entrar una cançó i no ha entrat, doncs no em queda més remei que, que bé, saltar-me-la i passar directament a trucar a la Sònia Moritz, si és que està disponible. Vaig a veure si, si m'agafa el telèfon. Bon dia. Hola, molt bon dia. Hola, Sonia. com estem? Com anem? Hola. So Hola, Sonia, no m'escoltes? Sonia? Bon dia, Soni bon dia, Sonia. Bon dia, Sonia. M'escoltes? A verà, tenim problemes amb no la com. A verà. Eh, no te des orines. Hola. Hola, m'escoltes, Sonia? No m'escolta Sonia No hay buena Sonia, hola A ver, a ver un moment ¿Qué pasa aquí? No m'escolta la Sonia A ver a... Mm. Hola Sònia, no m'escoltes. Sònia. Hola. N -n -n -no hi ha problemes, efectivament no, no m'escolta. Jo a tu sí que t'escolto, Sonia, jo crec que no hi ha problema per aquesta què vessant, però tu a nosaltres no, no ens escoltes, per tant serà una mica complicada avui la connexió, ja m'ho veig venir. Eh Hola, Sonia, no me ascoltas. A ver. Ana afecta no no ya no hi ha comunicació, no sé què passa, que no m'escolten. A veure, Sònia? Hola, Sònia? Hola. M'escoltes? Sonia Hola. Déu meu, això ho hem de, ho hem de tallar. Sònia! Oi, no bona. El nom Oi, bona. D'acord. D'acord, Sonia, no no, no, no si no m'escoltes no passa res. Bueno, sí que passen coses, però però què podem fer? No se s'ha res. Sonia. Bueno. Eh Començarem, començarem i, i ho anirem solventant això a mesura que, que sigui possible. Eh, a veure, tenim per alguna banda, per començar, a veure, ficaré el pa nostre de cada dia i tu, tirem cap endavant, que això, això ens ha de portar temps. A veure, el pa nostre de cada dia està... a on està? Aquí. El pa nostre de cada dia nostra de cada dia El pa nostra el pa nostre de cada dia El Pa nostra. Nostra, nostra, nostra de cada dia Amb Sonia Moritz i Joan Pera Val, doncs comencem. avui us parlarem de moltes coses. No sé si la laònia us ho podrà explicar perquè estem amb problemes de connexió, per tant... O o seguim l'escaleta, Sònia, jo suposo que m'estàs escoltant almenys per l'estriming, o seguim l'escaleta, o no sé com ens ho farem, eh? perquè és l'únic punt de contacte que tenim ara mateix. Eh, llavors, a veure, eh, haurem, de, haurem de començar. Jo tinc un parell de magdaleneta, magdalenetes, per començar al principi, eh, referent a diversos temes. Eh, per començar... Dir-vos que he rebut una carta de l'ajuntament. He rebut una carta que diu així, és al voltant del canvi de les piscines de, de la piscina municipal del Turó de la Peira, al barri des d'on amatem a Ràdio RSK. Eh, que diu així, benvolgut abonat, benvolguda abonada. Amb la voluntat de millorar l'oferta esportiva per als veïns de Nou Barris, l'Ajuntament de Barcelona està construint un nou equipament esportiu situat a les antigues cotxeres Borbó. Eh, us resumeixo la carta. Eh, efectivament, hi ha un canvi d'equipament de, de, esportiu. Eh, les, les piscines del Toró de la Pere, que tants veïns i veïnes de Nou Barris han gaudit, ja sigui a la seva infantesa o ja de més grans. Eh, la veritat és que estan molt fotudetes aquesta, aquestes instal·lacions, estan, tenen molts anys i no, no s'han amoïnat de, de fer reformes per mantenir-les en condicions òptimes. I bé, lamentablement, el, a l'agost d'enguany eh, tancaran les seves portes i al setembre obrirà eh, les cotxeres Borbó un equipament municipal esportiu que, déu nhi té molt bona pinta. Eh? Eh, no només hi haurà piscines, sinó també màquines de gimnàs i tot això. Eh, aquest punt el faig no tant per fer publicitat, que d'això ja s'encarrega i amb prou diners l'Ajuntament, sinó perquè, com dic, les piscines de municipals del Toró de la Peira tenen un arrelament al barri força important i no podia estar-me de fer un esment d'aquesta propera clausura. Una altra cosa que m'agradaria comentar, eh, en un altre ordre de coses. Eh, el concert del 16 d'abril, la setmana vinent, eh, organitzat per, per la coordinadora de Ràdios Lliures, eh, en particular amb la iniciativa i l'empenta dels companys i companyes de Ràdio Bronca, també d'aquí, de, de Roquetes, de Nou Barris. Um, aquest concert, uh, deixeu-me que us faci ràpidament una cunya eh, Es diu Més de 30 anys de Ràdios Lliures uh, Començarà a les 5 de la tarda amb un, amb una, un passi de documentals Eras una vez una ràdio libre, al voltant de Ràdio Pica I al voltant de Ràdios Libres Les Voces de la Gente, són dos documentals A partir de les 7 de la, tar de la tarda hi haurà una tertúlia de bat Eh, anomenada Present i Futur de les Ràdios Lliures. Eh, hi haurà diferents membres de la Coordinadora de Ràdios Lliures que, que estaran allà una mica per eh, comentar precisament això, el present i futur eh, al qual s'enfronten les Ràdios Lliures. A partir de les 10 començarà la festa concert amb les actuacions de DJ Jam, eh, més Radio Show i Gatjo, i per acabar la Kinky Dan Machine, l'anteriorment coneguda formació de la Kinky Beat. El bo d'ajut pel concert són de 6 euros i podreu gaudir també de l'exposició de ràdios lliures a Catalunya i per adetes amb material de difusió i per l'autogestió de les ràdios. Tot això haurà de, haureu de fer-vos arribar fins a l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Port Lligat, número 11 de Barcelona. L'esperació... Parades de metro més properes són de la línia 3 Roquetes i de la línia 4 Trinitat Nova. Ateneu Popular de Nou Barris, dissabte vinent, eh, jo sé que hi ha un Madrid-Barça, però siguem sincers i sinceres. Eh, no és allò de dir, ostres, un Madrid-Barça, no el tornaré a veure mai més aquest any. No, Al mes d'abril mm, ens podrem afartar de veure Madrid-Barça. Per tant, Eh, no hi ha cap excusa eh, per no apropar-se l'Ateneu Popular de Nou Barris per fer un cop de mà a l'autogestió de les ràdios lliures de, de la coordinadora. No sigueu mandrossos i mandrosses. Bé, això per una altra banda. I l'última cosa que us vull comentar és una punt cultural que, déu-n'hi-do, bueno, en fi, eh, és una punt cultural, no té més però és al voltant d'una exposició eh, que es pot visitar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, del 8 d'abril a l'11 de juliol, que es diu Realismes, eh, l'empremta de Corbet, una exposició organitzada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Abertis. En aquesta exposició, comissionada per Cristina Mendoza, Mercè Doñate, Francesc Quiles i Elena Llorens, els visitants gaudiran d'alguna de les obres més representatives de Gustave Courbert, fundador del moviment realista de... que està enmarcat al segle XIX, juntament amb la d'altres pintors francesos, així com les obres dels pintors catalans, més influïts per aquesta tendència pictòrica, el realisme, entre els que destaca Ramon Martí al com a màxim representant. Um... L'exposició Realismes, l'empremta de Corbert, es troba estructurada en cinc àmbits diferents. El primer és Mirais, eh, on, on la, el factor comú és l'autoretrat. Eh, després tenim Presències, un àmbit en el què l'interès se centra en la representació de personatges de l'entorn proper dels pintors, és allò de... Mare, queda't quieta que et faré un quadro. Ai, veïna del quart Quartsegona, queda't quieta que també et faré un quadro. Doncs això, no? Després, el tercer àmbit que podrem visitar és l'art vivent, on el denominador comú de les obres són les escenes quotidianes. Hi ha una, per exemple, que és la migdiada. I surt un home dormint en, un, en, un, en una cadira d'aquestes, en una butaca. Després hi ha transgressions, eh, on la nota predominant és el nu femení. Eh, hi ha, hi ha una, força, una, càrrega, una càrrega força important d'erotisme. I el darrer àmbit és la nomi, la, el denominat realisme, on es tracta d'evidenciar que el moviment realista té una continuïtat en el temps que, que per una banda, eh, en remet al passat, amb, amb el barroc del segle XVII, amb Velázquez i Murillo, per exemple, com a, com, a, com a puntes de llança, i que arriba fins al segle XX i segle XXI eh, en diàleg amb obres com les d'Antoni Tàpies. Eh, jo Hi ha una obra de Gustave Corbert que m'encanta, que és L'origen del món, us recomano que cliqueu al Google l'origen del món busqueu imatges i segurament ho trobareu de seguida és una obra que considero fantàstica, la veritat, m'encantaria tenir-la penjada al saló de casa meva però, però bé per això caldria tenir primer un saló i després diners per poder comprar aquesta obra no és el cas, però de totes maneres ja us dic que, que eh, l'origen del món malauradament no es podrà visitar a, a l'AMNAC. No, la directora del museu, la senyora Maria Teresa Ocaña, no va poder aconseguir que scedís aquesta obra per, per aquesta exposició temporal. De totes maneres, eh, ara el, el maig ve, ve el dia, un diumenge que és gratuït eh, a part de tots els tercers diumenges de mes. hi haurà un diumenge que és tot el dia, no sé quin diumenge, és el 8 de maig em sembla. Um, llavors eh, és, és força recomanable apropar-se fins al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i, i gaudir de realismes, l'empremta de Corbert. Això eh, és tot el que jo tenia preparat per aquesta primera tongada de, de, de Magdalenes. Eh, jo no sé si ara la Sònia ens podrà... No sé jo si la Sònia ens escoltarà. Sònia? Sònia? Sònia? Hola. Hola. Vale, Sonia, no, ba baixa, no baixa, baixa el micro una mica. Ui, m'ha penjat. A verà, la truquem. Sonia. Hallo? Hallo, Sonia. Eh... No hoigo, Vale, no, no, no tornem amb, amb l'oigona A veure eh, A veure, escolta'm eh, Segueix l'escaleta Tu ara tens preparada unes notícies Doncs fes-les Hola vale, No, no m'està escoltant Però per streaming tampoc Hola Hòstia puta Hòstia puta, això dic jo de totes maneres... No sento res. Vale, no sent res, però, però carai, Bé, segueix les escaletes. Em posaré per davant de l'ordinador com si fos una tonta, però ho faré. Eh, això és el que de demanem. No com una a tonta. A veure, eh? on comencem? Ara, el Mas ha arribat els, els 100 dies de govern, els 100 primers dies del govern dels millors... I, ep, què ha sigut això? No sento res. No, no, no sé. Provarem. Uh, bé, fa un parell de setmanes que la Directa ens ve presentant uh, un, un especial sobre els 100 dies de, de govern d'Artur de, Mas, del govern dels millors, el govern de Sade, i un especial doncs que ens diu que... Um, Barcelona, per doncs, a la Generalitat, doncs, està portant a terme les polítiques o les idees que es portaven a terme um, a, des dels anys 80. La doctrina absolutament ultra neoliberal. Mira, llegiré una, una, una citació i diu Només una crisi, real o percebuda, com a tal, produeix un canvi veritable hem d'aprofitar i desenvolupar alternatives a les polítiques existents per fer possible que quan esclati una crisi econòmica que allò políticament impossible en una situació normal es converteixi en una política inevitable. Aquestes són paraules de l'economista liberal i Premi Nobel de d'Economia Milton Friedman. A Barcelona, el Mas diu, Cal aplicar retallades en la despesa de l'administració perquè és el moment d'estrenyar el cinturó i d'aplicar una màxima austeritat. Aquestes mesures són necessàries per poder sortir de la crisi amb més força, amb il·lusió, amb una cosa obli, obligada en, en, tot, en aquest moment. Bé, doncs, segons sembla, la doctrina del xoc de Friedman doncs, ha, fet, ha, fet, ha fet arrels a Barcelona una doctrina que hem vist, ha el fracàs vella a tota Amèrica Llatina, al nord d'Àfrica i al sud-est asiàtic doncs Friedman el que aquesta doctrina deia és que en circumstàncies normals les decisions econòmiques es permeten es premen enmig de, de l'estirar i la ronça interessos i contradiccions, els treballadors no volen fer unes feines millors i augmentar salaris, els propietaris volen impostos baixos i més desregularització i els polítics han de buscar i trobar un equilibri. Tantmateix, en el cas de la crisi econòmica greu, la classe política queda alliberada per aquesta... en, en, en, en nom de l'emergència nacional. No? Bé, això no deixa de ser la teoria del xoc del... del del capitalisme i ja han vist doncs que, que aquesta doctrina de xoc doncs, és el que està, està portant-se al par cada dia a la Generalitat. Per exemple, les retallades més importants que han anunciat a Mas, doncs, principalment és en Salut, també hem vist ja que han començat les mobilitzacions del personal sanitari, en defensa de la sanitat pública, en defensa dels llocs de treball i en defensa de l'atenció digna de les usuàries i hem vist que ja han començat a sortir el carrer a fer talls i hem vist que moltes d'es eh, treballadors tant tan treballadors com usuàries també hem vist que sindicats majoritaris com UGT i, i comissions obres donc en molts casos no han secundat el, les mobilitzacions dels treballadors i treballadores dels, de la sanitat. A salut doncs es veu que, Uh, hi haurà menys hospitals i més esperes. Les retallades de la sanitat tindran un valor de prop de 8.500 milions d'euros. La idea és eliminar serveis amb una demanda limitada d'alguns centres hospitalis per concentrar-los en, so en un sol hospital. A la pràctica, la població s'haurà de desplaçar més lluny per fer-se determinades proves. Ajornar fins a la sortida de la crisi la construcció de nous hospitals a Tortosa i Girona i a Cerdanyola del Vallès i, en general, de la resta de centres ambulatoris. La retallada posa en perill els, els projectes d'ampliació de diversos hospitals per adequar la xarxa a la realitat demogràfica actual. Aplaçar les operacions eh, considerades lleus, com les catarates, entre altres, les pròtesis de genoll i aquestes coses... Uh, després també bueno, això ja comença a demanar-se la, la revolta de, contra White Reef no? que White Reef no d'obligar que abans de ser conseller de sanitat provenia de era a, a, el general manager no sé com ho diuen, de, de les mútues el cap de patronal o del lobby mútues hospitals privats també veiem retallades d'educació L'aturada general i ubicació en barracons i, i reducció d'ajuts, reduir el nombre de mestres, tot i la previsió d'un increment del nombre d'alumnes. El govern ha decidit convocar més del 40% d'educació. Hola? Hola, hola. No m'escoltes, no? no? Okay. Continuem igual. Ah... Uh... Ah, no. Substituir només la meitat de les places vacants pel personal d'administració i serveis, pas als centres educatius, abandonar el programa d'informatització informa, i digitalització educar, educat 1 x a les aules, um, aturar implantació de la de implantació institut de institut, dels instituts d'escoles per paralitzar l'entrada en funcionament per vista pel curs vinent, reduir els ajuts a la setmana blanca, retallar l'espesa corrent, aigua, llum, calefacció neteja, escoles, instituts públics a la universitat doncs tisbrada els títols i ha vist de pujada de taxes de tallar el finançament de les universitats públiques al voltant d'un 10% a més reducció anirà eh, la reducció anirà en funció de la suposada eficiència i excel·lència de cada centre el curs vinent es redorirà l'oferta acadèmica l'anunci eh, d'una pujada de taxes a veure que és... molt bé Ara, quan acabi de llegir, et diré alguna cosa i així... Home, però no cal que ho diguis, això. Som magdalenes. Perfecte. D'acord. Pere. D'acord. Ets un crac. <ríe> uh, per bon anar-ho, van estar de família, doncs, més desprotecció, sense llei de dependència, intenció de reduir les ajudes de, a l'infància... Uh a uh, la llei de la pendència d'en doncs, Semitges, no hi posen pasta, després a Cultura en Retallada General, excepte els grans operadors culturals, evidentment. A tu també. Gràcies, Sònia. Aquí semblo una boja dintre d'en Palme i estic parlant d'un un ordinador. Em cauen les llàgrimes dels ulls, no puc ni veure la pantalla de la som que tinc. En fi, és, una, és, és privada, la mateixa hora aquí nostres, que a Berlín. La nostra ràdio, ràdio, ràdio lliure oients no li interessa el que faci o el que deixem de fer. Oi? Oi. Val, seguim. Seguim. Retallar general, excepte els grans operadors culturals. Retallar entre el 15% i el 20% de les aportacions de la Generalitat als centres culturals. Això és el que va dir el... el... el circus i n'hi ha Ferran Mascarell. Uh, I diuen, això no vol dir que el liceu institució cultural elitista dedicada a l'òpera tingui un, un, ben, un 20% menys aquest any, ja que els grans equipaments, cito Mascarell, ja que els grans equipaments culturals han de, han, estan formats per consistoris públics privats i la mesura només afectarà allò que aporta la, uh, aporta la Generalitat. Fins collons. Ara Com a la... Quan equipaments concrets, doncs, cultura vol desvincular el, els projectes de futur com el Museu Nacional de Ciències Naturals, el Canòdrom o el DUP, el lloc del disseny, tots ells ubicats a Catalunya. Ara que parlaves de cobert, doncs, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha vist retallada la seva subvenció anual i bueno, tisorades per tota la cultura. Comunicació, doncs, TV3, està a punt de mira. Es proposa reduir la plantilla de Catalunya Ràdio i TV3, ja han començat a no cobrir la majoria de les baixes. A més, una institució governamental contempla reduir la despesa d'un personal al 6% i programes com Polònia um, corren perill. No fotis. Exteriors. Supressió dels de ajuts a les comunitats exteriors. Agricultura. Primer els ajuts directes a la pagesia. Què més? Territori i sostenibilitat. Fins a un 30% de trisurada, el Pla d'Habitatge o l abocador, l abocador a l'abocador per la història. Prim, eh, primacia eh, de les infraestructures davant del transport públic, això ja se sap. doncs eh, eh, Ajudes a la família per l'habitatge, fora. Ajudes a la família per l'ús del transport públic, i fora. Anunci de la impossibilitat de tirar el Pla Nacional d'Habitatge, fora. Retallem inversions en infraestructures i obres públiques fora. Suspendre indefinidament la construcció de cinc estacions de la línia metro fora de l'Ena del nou. i evidentment, doncs eh, foment eh, tirant endavant el quart cinturó hi ha justícia en reducció de l'assistència la, gratuïta i, i a cooperació i desenvolupament, doncs, menys, menys pasta menys pasta ben lloc. Eh, què més? Doncs, per acabar, um, podem veure doncs, que aquest és el balanç de Mas, que es tracta d'una contrarrevolució convergent, sense, sense escrúpols, i en, el, en la qual doncs, um, els referents són la Thatcher, la madura, la, teoria, la doctrina del xoc de Naomi Klein, um, parlant de, de Milton Friedman, i després, doncs, evidentment, tenim els escàndols de de vicepresidència, de la tia que no és mm, llicenciada, en, llicenciada en psicologia però ja no, Joana Ortega, Joana Ortega. tenim el paio, el xerif Puig un lluny d'arca, etc. a veure si l'entrevistem algun etc. dia, el Fèlix Puig tornem la connexió, als estudis de al <ríe> turó de la peira gràcies des del turó de la peira, gràcies per la informació barlinesa, Sònia avui la connexió és la que és, no passa res són, bueno, passen 4 minuts de 2 quarts de 12 això és la fleca de Radio RSK al 107.1 FM, si viviu a Nou Barris i a 3 www.radiorsk.info si esteu allà on esteu fins i tot a Berlín encara que no, no puguem rebre la connexió no passa res, això és la fleca Pa, pa, pa, pa ¿Cuánto comeremos pan de hoy? Mañana, Ira, mañana La 107.1 de la FM La fleca en nuestra Radio RSK Todos los sábados de 11 a 1, con Joan Pera, de aquí del barrio, nuestro vecino. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. En Radio RSK, todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo en otro momento, nos reservamos esa opción, La Fleca, con Joan Pera, en Radio RSK. I bé, uh, això és R eh, Radiodio RCK, La Fleca i comencem amb el pa nostra de cada dia. Continuem amb la secció. El pa nostra de cada dia nostra de cada dia. El pa nostra el pa nostre de cada dia. El Pa nostra de, de, de, de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere tens doncs a veure. Eh, aquesta setmana què ha passat? Aquesta setmana el que ha passat és que han desallotjat el taller de bicis de Nou Barris al carrer Joaquim Valls, com els flaquers que més ens segueixen ja sabran, les nostres els nostres radiolliure oients. Hem estat cobrint en els darrers programes els intents i les amenaces de, de desallotjament d'aquest espai comunitari on es feia eh, autorreparació de bicicletes. Ehm el taller de bicis de Nou Barris, ara mateix, ja no té un local on du a terme aquesta activitat. Eh, a l'hora del... vaig a llegir, això ho vaig escriure per la revista Rambla, eh, i bé, us ho llegiré perquè penso que, que condensa prou el que, el que us vull dir. Per alguna cosa ho vaig escriure jo. Eh... Um... A la hora del zumo de naranja, el café con leche y las tostadas con aceite, el pasado 5 de abril la policía ejecutó la orden de desalojo sobre el espacio ocupado por el colectivo Viciosos y Viciosas en la calle Joaquín Biles del maltratado barrio de Verdún, maltratado a base de desalojos y desahucios. Nou Barris pierde de este modo un espacio emblemático dedicado a la autorreparación de bicicletas, así como un lugar comunitario en el que socializar con la vecindad. Esta pérdida no ha sido ninguna sorpresa, sino más bien la confirmación de una inquietante espera. Desde el pasado 17 de marzo, día inicial previsto para realizar el desalojo, la orden podía ejecutarse en cualquier momento. En aquella primera ocasión, el colectivo vicioso realizó la convocatoria de un almuerzo solidario para detener la orden y la ley por este orden. Acudieron a esta cita alrededor de 60 vecinas y vecinos, como también personas allén del distrito. Los cuerpos de seguridad aplazaron el desalojo ante los evidentes riesgos de altercado público. En aquel momento, esta demora que salvaba al taller de bicis fue celebrada por los asistentes con evidente cautela y precaución. Nadie se llamó engaño, la sentencia estaba ahí y la ejecución podía llegar en el instante menos esperado, como así ha sido. Bien, a escaso mes y medio de las elecciones municipales, esta noticia reconcilia a la ciudadanía barcelonesa con sus políticos. El desalojo del taller de bicis pondrá fin a las indeseables actividades que allí se perpetraban, tales como fomentar el uso y disfrute de la bicicleta, el aprendizaje en la reparación de este molesto transporte y, sobre todo, la posibilidad real de implicarse en el barrio, relacionarse con otras personas, disponer de un punto de encuentro en el que informar y ser informado, etc. Existiendo Facebook y Twitter, que cada cual se quede en su casa. Por otra parte, la ciudadanía, preocupada por esta debacle económica a causa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, entre otras razones, mostrará el próximo 22 de mayo su profundo agradecimiento ante actuaciones como la de este desalojo, que ha permitido recuperar la propiedad a su correspondiente dueño para que actúe en derecho como mejor le plazca. Es cierto que la propiedad ocupada por el taller de bicis consistía en apenas un solar con una fachada en pie, Pero eso no tiene mayor importancia. Ahora este solar puede cerrar los ojos y soñar que le deparará el mañana. Por ejemplo, pisos que ningún vecino de Verdún podrá comprar. Sin embargo, no seamos cortos de miras, pues será aire insuflado a la nueva burbuja inmobiliaria. Hay que defender las tradiciones con mayor solera y la inversión en ladrillo es una de ellas. Jacinto Benavente afirmó que la ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe. Bueno... Po pues és. En un altre ordre de coses, però també relacionat amb, amb les forces de l'ordre i de seguretat, Eh, en aquest cas de, també de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d'Esquadra eh, hi ha una notícia que també es va produir aquesta setmana eh, a cavall entre el barri de Roquetes i de Verdum que és que els Mossos han detingut una família amb dos nens que ocupava un pis del barri de Roquetes i ha dos veïns que van intentar ajudar aquesta família eh, això va passar dimecres dimecres passat i i bé, és un fet que identifica la magnitud que està adquirint el problema de l'habitatge en aquest país. Eh, doncs bé, la notícia és que una jove família del barri de Roquetes amb dos, amb dos nens petits eh, ja feia dies que ocupava un pis de l'Incasol. Eh, eh, tots La parella, els pares, eh, es troben a l'atur i sense rebre cap tipus d'ajuda. El propietari havia amenaçat la família perquè no cobrava i bé, això no és cap notícia. No hi va res ple de famílies que estan sobrevivint abandonades per uns serveis socials col·lapsats i uns polítics que solament defensen la solvència dels banquers. Eh... L'administració paga ProSegur per vigilar els seus pisos buits, això eh, és així. Els pisos buits, més que estan destinats a reco·locar famílies en situació d'emergència social, doncs estan plens de persones que treballen per ProSegur i que han de garantir que aquests pisos no seran ocupats per, per ningú. Eh, aquesta mateixa notícia la recollia el diari sensacionalista 20 Minutos, que destapava que l'administració prefereix gastar milers d'euros en vigilància privada dels seus pisos que és incapaç de vendre o llogar perquè l'esclat de la crisi s'ha deixat a la gent sense possibilitat de fer front a les despeses mínimes de menjar i habitatge. Doncs bé, en el cas d'aquesta família que us comentava, que van ser detinguts aquest dimecres passat, els Mossos van entrar en el pis trencant la porta, eh... La cosa va anar que un dels segurates de ProSegur que fa la vigilància de pisos de protecció oficial buits a Viafebència va denunciar la família i els Mossos es van presentar. El fill petit d'aquesta parella de 7 anys que tenia febre va agafar un atac de por mentre el seu pare, que estava sol, intentava discutir el dret a quedar-se en un habitatge que ocupava feia dies i resultava detingut amb altres veïns que, alertats, van intentar defensar i que s'enduguessin les seves pertinences imprescindibles. Eh, per acabar això, dir-vos que aquesta notícia és una nota de premsa de l'associació 500x20. Eh, vam tenir, el darrer cop que vam obrir el ford de la fleca vam tenir a Salva Torres, que és eh, membre d'aquesta associació de, per l'habitatge digne. I bé, simplement comentar-vos que aquesta parella va ser posada en llibertat i encara no se sap si hi haurà càrrecs policials ni si han estat citats davant el jutge. Eh, ara m'agradaria saber si es podrà sentir això que, que clicaré. o anem a veure. No, no. Tenia unes declaracions de, de Hugo Chávez que parlava sobre els desnonaments i deia que ningú juez al servicio de los explotadores. Eh, eh, no, no vull que senta cap tipus de precedent, ja sé que la Sònia ara potser m'està escoltant i està dient què fa, que toma... Bueno, en fi, tots sabem, tots i totes sabem que, que bé, Chávez és com més, però a vegades toca les tecles adequades i, i en aquest cas havia trobat unes declaracions que feien, que feien referència als desnonaments i que havia considerat interessant. Eh, les podeu veure al YouTube. Es diu Xàvez sobre desalojos. Si cliqueu això, aquestes declaracions us sortiran sense cap tipus de problema. Bé, doncs per acabar aquesta fornada de Magdalenes, eh, fer-vos fer esment de que ens ha arribat una carta, una nota de premsa de la Coordinadora Cultural de de nou barris que organitza eh, aquell dia tan bonic que és el, el, el, dia, el dia de la Cultura Ba de festa que enguany cau el 7 de maig. I bé eh, us, us, us podria llegir la carta, però però bé, eh, el que faré serà resumir-la i, i bé, eh, doncs bé, a, en guany, com ja sabreu, hi ha eleccions municipals el 22 de maig i coincidien aquestes dates més o menys amb, amb les festes majors que organitza l'Ajuntament al districte de Nou Barris. En guany, no obstant, eh, no obstant això, no, no obstant haver tingut aquestes dates tradicionalment assignades per la festa major del districte organitzada per l'Ajuntament, Eh, en guany s'ha davantat i es fa coincidir amb, amb la primera setmana de maig que coincideix amb la cultura festa. podríem dir, ostres, goita eh, ja estan aquí eh, la cultura festa s'organitza des de fa més de 30 anys i ara ens trobem amb això ens trobem que el districte ha organitzat eh, les festes majors hem fet coincidir amb la cultura vadafesta el, el diumenge 8 de maig el problema és que no només l'ha fet a coincidir, sinó que ara l'està contraprogramant. El pregó institucional coincidirà amb la cultura de festa, la qual cosa farà que molts veïns hagin de triar, entre anar al districte, veure potser a Shakira fent el pregó, o no sé, no sé aquí, a Shakira, per exemple, Eh, perquè enguany sospitem que havent eleccions municipals es deixaran molta pasta a emportar algú que tingui ganxo entre, entre la gent. I, i O bé, l'altra opció, anar al parc de la Guinagüeta on, on estaran les paradetes de, de les entitats de Nou Barris, entre les quals, per descomptat, estarà Ràdio RSK i la coordinadora de Ràdios lliures de Catalunya. Bé, Eh, la, la, la, la coordinadora cultural de Nou Barris eh, doncs bé s'ha dirigit, eh, dirigit directament i de totes les maneres possibles a la regidora Carmen Andrés Senyón i al seu equip tècnic amb la voluntat de fer arribar la nostra, bueno, la, sí, la nostra preocupació i voluntat de parlar-ne per transmetre'ls la importància d'una cita com la cultura va de festa, fet que creiem que no desconeixen després de més de 30 anys d'història de la trobada, sense rebre cap tipus de resposta. El silenci els ha portat a demanar la mediació de l'alcalde de Barcelona, el senyor Jordi Areu, recollint les paraules que va pronunciar durant el darrer sopar d'entitats a la festa major de Nou Barris, per les que reconeixia que el cartipàs de vegades havia actuat d'esquenes a les entitats. Eh, no hem rebut cap resposta. Eh, la, cultura, eh, la coordinadora no ha rebut cap tipus de, de resposta. Eh, per acabar amb aquesta Magdalena dir-vos que el proper 7 de maig aquí a la fleca de Reu de RSK amb membres de la coordinadora cultural de Nou Barri. Si hi poden venir abans eh, us ho farem saber també però en principi mirarem que sigui el mateix cap de setmana de la cultura va de festa per tal que ens expliquin com, com s'ha solucionat, si és que s'ha solucionat i, i quines vies han trobat una mica per eh, establir diàlegs, si és que l'alcalde de Barcelona els ha donat una resposta, si és que ha fet in, d'intermediari o com ha acabat la història. I sobretot en el cas de no haver trobat una, una entesa doncs, a veure si és que um, cal fer algun tipus de, de protesta i, i que ens expliquin en què consistirà. Tot això, ja us ho que està molt en enlaire però hem rebut aquesta nota de premsa de la coordinadora cultural de Nou Barris i no ens podíem estar de, de fer una esmena aquí a la Fleca. Ara ens tornem a veure amb el problema de que, de que jo a, això ja ho he engestit, la meva part, i ara cal que el, la Sònia pugui pugui participar. Sònia, m'escoltes? Sí, t'escolto. I tu? Eh, sí, t'escolto. Doncs sí. Um... Un moment, m'estàs escoltant? Doncs jo um, us parlaré d'un de... avortament. D'un què? D'un què? d'un fet que, doncs, eh, ha passat fa poc, que és l'avortament d'un mitjà de comunicació, d'un nou eh, rotatiu, d'un nou diari. Doncs, fa un mes o així van aparèixer, van començar a, a, a votar per, per internet i, i, per, i per, per certs ambients i... i i tertúlies, doncs, l'aparició d'un nou diari, d'una nova premsa escrita, d'un nou diari eh, imprès, eh, que tenia per objectiu doncs, ser un diari que es posicionava una mica més a l'esquerra de, del diari público. Un diari que, a, a diferència de diaris tipus eh, el periòdico diagonal o el, dia, el diari La Directa, o l'accent doncs, que, que va de baix cap amunt, és a dir, que és un òrgan d'expressió doncs, um, um, transversal i, i no jeràrquic i, i participatiu, assemblari, autogestionat. Doncs, era un diari doncs, que pretenia fins i tot doncs, tindre una tirada molt més elevada uh, que el diari públic. O sigui, el diari públic té una tirada de, de 80.000 exemplars, doncs aquest diari doncs, pretenia um, fer-ne 10.000 més. 90.000 exemplars a premsa escrita, impresa. Uh, aquest diari mm, va ser doncs, bastant ben acollit, doncs, la gent estava bastant um, emocionada per tindre un diari doncs de tirada nacional, de tirada estatal, doncs, que pogués doncs, portar doncs, una opinió esquerres i, i molt més compromesa que no pas la, la suposada esquerres del país o, o, o algunes editorials de públic o, o mala informació de públic bé um, aquest diari doncs es deia es diu o es feia dir La Voz de la Calle i era un diari doncs um, que d'alguna manera era un projecte uh, d'un maçenes que es diu Teodulfo Lagunero que, eh, qui era Teodulfo Lagunero? Doncs Teodulfo Lagunero, que és el que té el seu projecte així una mica personalista, doncs era un republicà, un comunista, un catedràtic de dret mercantil, un empresari, un embocat, un multimilionari, de fet. És un, un home doncs que eh, que forma part de, de la... De la formar part de l'òrbita del Partit Comunista espanyol que va ajudar a militar a econòmicament perdó econòmicament al Partit Comunista espanyol a l'exili que va ser donc artífacts de, de portar a Santiago, a Santiago Carrillo a clandestinament a Espanya i doncs negociar una mica doncs a, a, els pactes de la Moncloa, el que fer per a tots i, i la segona i la segona restauració burbònica un paio que cal dir-ho doncs, no deixa de ser un comunista perquè eh, s'ha dedicat tota la vida a la construcció a la construcció i es va fer d'or perquè aquest home doncs, ja té una edat per això el 1927 doncs, eh, majoritàriament la gran part de la seva fortuna la va fer en període de Franco tanmateix doncs, segons quins ambients doncs, el tenen molt ben considerat en alguns altres doncs, no tant també a, a, al voltant de la seva, de la seva figura doncs, també hi ha casos de, de corrupció urbanística, com el, el Golf, que va ser un, un projecte de, de construir de negocis immobiliaris a, a, a Aloha, que això és um, on està Aloha, un moment que ho mirem. Doncs és un, un poble de la província de Granada. Igual que a l'Arruina el Grande també és un poble, de la, però aquest en canvis de la província de Màlaga. Doncs amb el seu amic i poeta Antonio Gala, que, que, que és un gran amic de Lagunero, doncs van portar a terme aquests golps i tal, aquests projectes. Organitzacions insostenibles, en llocs, amb en moviments ecologistes ens han denunciat, doncs, la seva destrucció del medi. Doncs aquest diari um, havia de sortir imprès el dia 1 d'abril, però uh, que arribés als quioscos el, el dia 1 d'abril, però un va, uns, uns dies va, va proposar-ho per, perquè no podia, perquè hi havia problemes tècnics i al cap d'uns dos o tres dies doncs, um, va abortar la sortida, va, es va retractar de... de, de, de de, fer, de publicar el diari, per no poder fer front a un aval bancari que li, pida, que li, pedia, que li demanava la distribuïdora. La Bé, doncs la notícia va causar sorpresa a la redacció, una redacció integrada per una, una cinquantena de periodistes, eh, perquè l'editor inversor de la publicació, l'abocat eh, catedràtic que hem dit, Teodulfo Lagunero, doncs, havia garantissat eh, un any d'edició del diari i d'alguna manera doncs, amb l'indignació del, del, del, dels periodistes de, de, de la redacció s'ha doncs, convertit en... en una, estan, de, estan en vaga vaga van estar treballant durant tres setmanes sense contractes amb negre i doncs, ara el, el, els han deixat de, de petita a la call una redacció jove de periodistes que no tenen um, feina o que no se'ls donar l'oportunitat de treballar i doncs, una mica doncs, aquesta ha sigut la, la, la trajectòria. Doncs els treballadors ara estan reunits, estan um, engegant una campanya de, de, de defensa dels seus drets, de, demanar el que, de reclamar el que, el que els hi pertoca i a més s'han doncs, organitzat en assemblea per tal de seguir treballant fins que, i autogestionant-se i, i seguint davant doncs, publicant, publicant i fent de periodista informant de les coses tan informant de la, de la, de la sorpresa del tancament de la botella de la calle i també doncs, una mica de, de, de la situació i aquesta feina doncs, es va traduir doncs, abans d'ahir amb la cobertura de, de, de la manifestació que va haver-hi a Madrid de, de, de, de fins a 3.000 persones de, de, sota el lema joventut sin futuro a Madrid va haver-hi una manifestació el dia 7 estar multitudinària en la qual doncs, la majoria de gent jove doncs, sense futur doncs, es va, va sortir el carrer doncs, per doncs, per això doncs, per reclamar els seus drets ara entraré a aquest punt també és destacat que la manifestació va acabar amb 12 detinguts i que 13 detinguts i que, i que 12 dels 13 continuen encara doncs, a les dependències de la comissaria des de fa dos dies de, de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional a Madrid, a Mortaraz. Aquesta manifestació, que va ser coberta pel grup de periodistes de, de, de La Voz de la Calle, en directe, doncs, eh, va ser una, una, una manifestació de, de la joventut sense futur, de la joventut sense futur que es dirigia a l'opinió pública de, doncs per, doncs per, com es diu? Doncs per mostrar el seu desacord amb la política de retallades socials del govern de Zapatero i la conseqüència més greu i el major impacte pel futur d'aquestes mesures és que la joventut està preparada, és la joventut més preparada de la història i viurà pitjor que els seus pares. L'agressió contra el col·lectiu juvenilil és, eh, és un escenari de la crisi capitalista, amb una taxa deatur juvenil fins al 40% a, a l'estat espanyol, la més alta de la Unió Europea, i es materialitza principalment en tres mesures: U, la reforma laboral, que augmenta la temporalitat dels, dels contractes de, de, dels joves, la flexibilitat laboral i suposa una desa, desaparició de la negociació col·lectiva, convertint, en ca... convertint els joves en treballadors per calles per vida. La reforma el segon punt, la reforma del sistema de pensions que retraça l'edat de jubilació i redueix la quantia de les, de, de les pensions de les nostres pensions ni ens dificulta una mica més eh, trobar treball digne. Això planteja un horitzó sense futur. Eh, el tercer punt doncs la merclinalització de l'educació pública que aposta per la rentabilitat privada i no per la formació i el coneixement. una universitat de l'èlit per una minoria i fabrica... Per una, per una majoria. amb mesures que concreten eh, doncs que la selectivitat posa traves a l'access a la universitat, a la formació professional, doncs aquesta gent, la gent afectada per tot això, eh, va començar a sortir a a Barcelona a, perdó, a Madrid i ara s'han doncs, convocat um, altres manifestacions uh, a tot l'estat espanyol Joventut sense futur, sense casa, sense cur, sense pensió i sense por Sense por va um, arribar a ser la parada, ja que um, el que s'intenta doncs, és canalitzar totes les energies um, sé que la joventut sigui un motor de canvi i doncs, veient una mica sent conscients de que la mobilització va ser molt positiva, segons l'organització contra la precarietat, l'atur i la privatització de l'educació, doncs a tenor de, del que està passant al, al món àrab i veient les mobilitzacions que ja s'estan portant a terme doncs, a altres països com Itàlia, França, Gràcia o Islàndia, doncs eh, la mobilització aquí a l'estat espanyol és més necessària que mai la victòria és possible i, i ja et dic doncs, amb la joventut sense futur estudiants, membres de la comunitat educativa, joves, ciutats, treballs, eh, moviments socials, professionals de la ciència, de la tècnica, del món de la cultura, de les arts, han donat... Eh, doncs... Nos habéis quitado demasiado, ahora lo quedemos todo. Endavant estudis de RSK, al Toró de la Peira. Moltes gràcies, Sònia. Eh, carai, amb el Teodulfo Lagunero aquest, que no l'havia sentit a parlar mai bueno, ara sí, aquests darrers dies amb el tema de la voz de la calle però déu nhi i també déu nhi amb els companys i companyes de Madrid que van sortir als carrers eh... a, veure, a veure això anirà encreixendo tinc una bola de vidre puc veure el futur i això anirà encreixendo a veure, eh... són les 12 del migdia vosaltres sabeu que eh... tota la gent que ha seguit la Fleca, sabeu que els nostres convidats sempre arriben quan la Sònia Moritz està fent aquesta darrera fornada eh, està llegint les seves notícies per tant jo desaparec si no us, us sabeu, us ho dic jo desaparec, rebo els convidats i tot això Avui, curiosament, no han arribat els nostres convidats eh, Qui són els convidats que tenim avui? Doncs, com us he dit abans, són els membres de Ràdio RSK Bé, eh, boicot llum de gas a la fleca no, no, companys eh, ahir va haver-hi molta feina per preparar el concert d'avui eh, i a més avui ens espera un dia d'upa eh? molt engrescador, ja estic molt, molt content però, però ens espera un dia un, un dia llarg que començarà, bé, de fet ja ha començat per alguns eh, força, força llarg i força, força entretingut per tant, eh, farem temps, això és el que farem, us ho explico. Farem temps, eh, com m'estic molt excitat, miraré a veure si per fi sona això. Acomiado la connexió berlinesa, Sonia si m'estàs escoltant per l'Streaming, moltes gràcies, guapa. Eh, mirarem de solucionar el problema amb, amb l'Skype. T'haig de dir que tu se't sentia de meravella, dels millors dies que t'hem sentit, eh, alto i claro. I, I per tant, per tant això, eh, mirarem de, de solucionar-ho perquè serà més còmode si podem parlar entre els dos, però però bé, eh, ja està, no, no, no, no hi ha més, ja ho solucionarem, no hi ha problema, tenim una comissió tècnica que, que en, com pe, en peores places a Toreau. Dit això, eh, us dic, eh, mentre fem temps perquè eh, els convidats arribin, us deixarem amb una cançó que avui, com ja han hagut així, hem anat una mica accelerats, eh, no hem escoltat encara cap cançó. Com estic molt excitat pel, per la nit que avui tindrem, que, que és quan ja comença a ser maco formar part d'un col·lectiu, que és quan organitzem coses al carrer, quan, quan, quan més que una assemblea o més que un equip assembleari, assemblem un equip... Un equip de futbol, no? Allò, vinga, cada una a la seva posició. Futbol total, tu ara fas això, ara fas allò altre. És molt divertit i, i molt engrescador. Doncs bé, a veure si el, aquesta cançó la podem sentir i si no, no us amoïneu que us deixarem una altra cançó. Això és La Fleca, passen 3 minuts de les 12 del migdia, avui és 9 d'abril, avui a la tarda, a vespre, eh, no teniu excusa, us heu d'apropar a la plaça Pere d'Artés que hi ha concert de Ràdio RSK, Eh, calèndula i, i Escatassunt i bé, jo confio que d'aquí 10 minuts a molt trigar, eh, en breus instants rebrem ja per fi els nostres convidats i ens podrem parlar de, de, del concert d'avui què és el que farem, què és el que hi haurà etc etc. De moment us deixo amb eh, amb Le Tigre I'm so excited estic molt excitat a veure si se sent Potser no. Potser no. Ui? Se m'escolta? Potser no. Ui? Se m'escolta? Ui? Se m'escolta? No sé què ha passat. Se m'escoltava a mi mateix dient diverses vegades sí, potser no. Doncs bé, Mmm, com no, com no has es pot escoltar. No sé què col·la ha passat. Mare meva, s'ha trencat això. Uh. Eh, bé. Mm. Mm, us deixaré amb, amb una cunya de, de Ràdio RSK, no, de, de la Fleca i a veure com es pot arreglar-claxo. Panostra de cada día El Panostra de cada día El panostra, El panostra de cada día, de cada día. Panostra de cada día, de cada día. sonia Moritz y Joan Pera Pan, pan, pan, pan ¿Cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hija Se me ha olvidado La 107.1 de la FM La Fleca En nuestra radio RSK Todos los sábados de 11 a 1 Todos los sábados de 11 a 1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 tenim problemes. No, no tenim problemes, a verà, hem rebut la visita de Elena, la fotògrafa de Ràdio RSK. Que torna a entrar, es sabràs, Elena? No. No, no, no. Venia dita -te que, que tens aquí les meridatges amb la Fantàstic. Ja. Sí, eh, però si estic aquí assegut... No t'amoïnis, no t'amoïnis. No Confio que, que els entrevistats arribaran tard o d'hora. Espero que més d'hora que no tard. Això mateix. Gràcies, Helena. Eh, doncs bé, ara se m'ha girat... Bé, bueno, música. música. Eh, bé, jo sóc el Simón. A... No. Treball... En fi... Eh...